nya rikan. Semoga uh, dihindung oleh Allah taala anha. Allah uh, bersumpah. Allah taala turutkan dia kepada hidayah kepada hidayah kepada Rasulullah rahunya. Sabar radiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau Ya Allah, bagilah hidayah kepada Mekah. Jadi kita dapat boleh kita bekerja dakwah ni. Tampul kita mengira, siapa Nah, ya, kita sendiri yang buat keputusan. Ha, kita pernah <tuh> ada kita yang berusaha tak nasi, baru lah. Ha, nah, ini tak nasi ni, rumah ni tak nasi ni, dapat dan nak tahu sebagainya. Kita dah buat keputusan orang. Masa kita buat dan doah, buat dan doah. Ikhlaskan aman melalui amal ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan buat pulisan hinayah melalui amal yang kita buat kash yang kita buat dengan cara betul ta'alim yang kita buat dengan cara betul tiga hari dan sebagainya maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan wujudkan kesan ta'wah insyaAllah ajar. kita azar sebab makin lama kita usul ni makin terbentuk bentuk sifat akhlak dan kita sebenarnya akhlak Umar radhiyallahu taala. Jadi tengok mana kita banyak tekad supaya kita buat dakwah ni dengan meletakkan Kehidupan sahabat-sahabat dan jadikan dakwah jadikan sirah sahabat sirah nabi Semangat malam eh, Jadi kasihlah Nabi sebagai panduan Kepada kita Maka kesan Yang telah dicapai Yang telah didapati oleh para sahabat Rupiah Allah anu, Juga akan kita dapat Akan uji dalam hidup kita. Makin kita buat usaha dakwah Makin kita ki rasa kita ini tak ada apa Makin kita rasa kita tak ada apa Makin rasa bersalah Makin lebih berhati-hati Hari ini kita, hari ini adalah hari untuk kita berkomunikasi. <coughs> manusia sebagai makhluk terbaik dan dalam kemanusiaan ini adanya. Tangan dan adil perangai Mereka Tangan dan adil yang jadi binatang Ataupun dari haiwan Tangan dan adil yang jadi macam Macam ular Ataupun jadi macam Kalau jadi Yang menghancurkan manusia Nak halak-halak nak tumpahkan darah Nak jadi datang sini Halimau pun tak boleh jadi Kami lihat Dia tak akan beritahu Teruskan tak Teruskan tak Maka dia akan pergi malaikat Dia tidak ambil hak orang Dia beribadah kepada Allah kepada Allah. Maka dia akan boleh pergi malaikat dari waktu ke sekarang sampai boleh wujudkan tak Allah Allah Allah saja ya jadi khaufan Allah Allah tak dua menit kasih kasih kan itu Allah taala merhatiin dia 25 dan... jam dan untuk bersoalkan, untuk tak fikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap manusia untuk perasaan kasih kepada umat. Untukkan, untukkan sifat kenabian darah. Lebih <tuh> dari setengah jam. Jadi melalui fakir fakir itu perlu bersoal dengan dengan muncaran maka dia pergi daripada setiap manusia ha. kalau tidak kalau tidak diri itu bersama manusia tapi itu seperti mana maklumat maklumat maklumat maklumat maklumat maklumat maklumat maklumat maklumat sebab kebenaran ada dalam diri ini, akan berubahkan di jauh daripada sebab kebenaran maklumat jika itu menjadi malaikat, maka dia usuluh atas senat, atas zakat, hajat, atas, atas utuh ini dan dia keluar ke dalam Dan perasaan kesian kepada umat Nabi SAW Semua apa yang akan dibuat Nabi SAW sifat-sifat ini buah dengan sifat ini, tak. Untuk kerja ini Dan untuk setiap yang ada di sini Buat kebun salat ini Di Madinah ada suatu yang mana Pendudukan mereka Mereka telah bagi segala-galanya dan daripada apa mereka memiliki untuk agama Allah. Anda sekalian yang dengar sangat tadi bagi semua mereka ajur untuk agama Allah. Setiap kali mereka datang baik bagi satu persiga daripada mereka ke agama Allah. Jadi pertama sekali kita kena faham bahawa kita hendak balik dengan doa dan dengan kudrat akan berulang kembali semua alam semoga Allah terima semua dan terima semua Sekarang ini saya menyambut satu insyaallah. Allahu akbar. Saudara-saudara Insyaallah.